pomalená princezná Kde bolo, tam bolo? Za troma horami papriky, za troma vrškami soli sadol som z rozprávkou pod kríky. Povedal som samozrejme: "Dobrý večer, teší ma, že vás poznávam. A hneď sme aj v rozprávke boli. Počúvajte vakej." Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna princezná a mala princeznovský život. Komorné ju obliekali, umývali, česali, obúvali a kráľovský čašník ju krmil zlatou lyžicou. Teda všetci robili, čo jej na očiach videli. A princezná sa pomaly, pomaličky odnaučila robiť všetko, ba aj rozprávať. Na čo by rozprávala, keď jej všetci na očiach videli, čo chce? Najviac, ak občas otvorila ústa a povedala Za, šepako i na pr Všetkým bolo jasné, že to znamená Zapriahnite šesť párov koní, idem na prechádzku Kráľ a kráľovná ani nezbadali, že im Cera takto spohodlnila Lebo museli vládnuť a nemali čas starať sa o jej výchovu ale jedného dňa si kráľovná predsa len všimla, že princezná jaká akási spomalená a málo rozpráva. Poď sem, filodendrónia, povedala princeznej, lebo tak sa princezná volala. Poď sem a povedz mi, aký je dnes deň. Princezná filodendrónia urobila dva strašne maličké krúočiky, potvorila ústa na pol milimetra a povedala štvrt. To malo znamenať čtvrtok. Kráľovná sa chytila za plúca. Ó, predkovia, čože sa to s tebou stalo, céra milena, Nože povedz pekne, dobrý deň, kráľovná. Princezná klipla očkami, zívla a pomaličky povedala. D, d, kr. Kráľovná zamdlela, a kráľ zamdlel pre istotu tiež, aby mu nikto nevyčítal, že nie je starostlivý otec. Zhrklo sa všetko dvoranstvo a začalo kresiť kráľovských zamdlencov. Keď ich vzkriesili, povedala kráľovná kráľovi: Následníčka trónu sa nám ako si spomalila, čiastočne aj onemela Rob niečo veci, otec. No fakt, zamrmlal kráľ. Som kráľovský otec a vypísal celokráľovskú súťaž na zrýchlenie spomalenej princeznej. Po celom kráľovstve chodili trubači a trúbili súťažné podmienky. O vyliečenie princeznej môže sa pokúsiť každý občan rodu mužského, ženského aj stredného, môže byť v čísle jednotnom aj množnom a kto vyhrá, dostane za odmenu elektrickú práčku alebo tretí diel vinetua alebo princeznú za ženu začali chodiť muži, ženy, deti aj skupiny rozospievanej mládeže. Ale nikomu sa liečenie nedarilo, pretože nikto nevedel, ako na to. Jedného dňa dopočul sa o spomalenej princeznej hlúpy Jano. To je môj prípad, pomyslel si a hneď aj bežal ku kráľovi. Som hlúpy ano Vyliečím vašu dceru, ale tri dni a tri noci nesmie sa s ňou nikto rozprávať, iba ja. Kráľ si napravil korunu a zaviedol hlúpeho Jana do princezninej izby. Prešla hodina, dve, tri a keď mal byť obed, princezná konečne obrátila oči na Jana, lebo bola strašne hladná. Čo by si chcela krásavica? opýtal sa jej. Filodendrónia povedala... O, a Jano hneď vedel, že to znamená obed. Ale princeznej vraví. A čo je to? O, to som ešte v živote nepočul. Haha, to bude asi obklad. Zazvonil na zlatom zvonci, privolal služobníctvo a kázal dať princeznej ľadový obklad na hlavu. Princezná teda sedela s obkladom, v brúšku jej strašne škvrkalo a chcelo sa jej plakať. Keď sa priblížil čas večere, opýtal sa hlúpy Jano. Prezraď mi krásavica, čo ti mám objednať na večeru? Hladná princezná potvorila ústa o milimeter viac než obyčajne a zvolala. Pra! Hlúpy Jano hneď vedel, že to znamená praženicu, ale zazvonil na služobníctvo a vraví – Princezná chce na večeru pravidlá pravopisu. Služobníctvo prinieslo pravidlá a Jano čítal princeznej dve hodiny vybrané slová a spodobovanie párových spoluhlások v vznelosti. Na druhý deň ráno bola princezná taká hladná, že len čo sa zobudila, zakričala na Jana. – Klač a cib – Jano sa usmial pod fúzi, bolo mu jasné, že princezná chce tlačenku a cibulu. Služobníctvu však prikázal priniesť tlačivá a cibazol. Princezná pozrela na úradné tlačivá, potom na cibazol a vyronila dve obrovské slzy. Na obed vstala sama zo stoličky, podišla k Janovi a zvýskla len jediné, ale za to celé slovo. Hús! Hlúpy Jano dal priniesť kráľovskej hydinárne živú, bielu húsku. Húska zagágala, princezná znova zaplakala a zúfalo zvolala. Pečená hús, kapusta, knedle. Hlúpy Jano sa usmial a dal priniesť upečenú hús aj všetko ostatné, ale... <hý> ale všetko zamkol patentným kľúčom do sklenenej nedobitnej rajnice. Chcela si vidieť pečenú hus, povedal Jano. Aspoň tak som tomu rozumel, teda sa dívaj. V tej chvíli sa princezná stia blesk hodila pred hlúpim Janom na kolená, ešte bleskovejšie zopela ruky a zarabkala úpenlivo a rýchlo ako mašingver. Ó, najdrahší, najmúdrejší hlúpý Jano! Tý najmilovanejší medzi najzamilovanejšími. Ty najskúsenejší medzi najvyskúšanejšími. Ty najkrajší medzi najkrásavcovatejšími. Vyslíš moju najúpenlivejšiu prozbu. Vyslíš volanie najnešťastlivejšej devy. Vyslíš vzdychy najúbolenejšieho srdca a daj sa mi najesť husaciny, lebo od hladu odpadnem a nedostaneš ma za manželku. Vtedy vyšiel spoza záclony sám kráľ a so slzami v očiach ďakoval Janovi za zrýchlenie a teda aj vyliečenie svojej céry. Jano otvoril nedobytnú rajnicu, vybral hus a princezná ju zjedla celú a nikto ju nemusel krmiť. Bola svadba, Jano sa stal kráľom. Ak ho náhodou niekde stretnete, určite vám povie, nie na svete usilovnejšej a výrečnejšej ženy ako je moja milá Filodendronija.